דברי הימים ב', פרק ג'. ויחל שלמה לבנות את בית אדוני בירושלים, בהר המוריה, אשר נראה לדוד אביהו, אשר הכין במקום דוד בגורן ארנן היבוסי. ויחל לבנות בחודש השני, בשני, בשנת ארבע למלכותו. ואלה הוסד שלמה לבנות את בית האלוהים. האורך, אמות במידה הראשונה, אמות שישים.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 והכנף האחרת, אמות חמש, דבקה לכנף הכרוב האחר. כנפי הכרובים האלה פורסים אמות עשרים, והם עומדים על רגליהם ופניהם לבית. ויעש את הפרוכת תכלת וארגמן, וכרמיל ובוץ, ויעל עליו כרובים. ויעש לפני הבית עמודים שניים, אמות שלושים וחמש אורך, והצפת אשר על ראשו,